اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله تعالى على نعمه والصلاه والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه باحسان لا يوم الدين اللهم لك الحمد على ما جعلتنا من امه محمد الذي ارسلته رحمه للعالمين لك الحمد على ما ارسيت ارسلت الينا خير رسلك ولك الحمد على ما انزلت الينا خير كتبك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وبعد الله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومن الحياه الدنيا الا متاع الغرور يقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم حب الدنيا راس كل خطيه صدق رسول الله تندروا يا جماعه para para se gjithas lutet tona faleminderime tona te sinqerta i takojm vetem Allahu xhallejallahu uxhu xhallejano persendecet e ksa i dite te madesa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 sa i përketë të imës tonë, na dhëtë kalujme, inshallah, në temen e re, e nëse ajo ndërpraja dhëtë ikëthemi, inshallah. Në lidhe me temen të cilën të të hapën nësët, dhëtë angajohemi për të bisedu në emnin e Allahu dhelle dhelle në u, për krejësen e Allahu të cila ka emnin dunja, e cila ka emnin kjo bot, edhe në nëshmimi i Allahu dhelle dhelle në u, ose, Vlerësimi i Allahu Jelle Jelaluhu Në lajli tëtë drejtë për drejti A dhe këfatë Emi në temës tonash Vlerësimi i Allahu Jelle Jelaluhu Kësa i bote Në Korani Kerim Ashtë një vargë i gatë Një vargë shumë i gjatë i ajeteve Të të të të flasën për Vlerësimin e kësa i bote Nga anë Allahu Jelle Jelaluhu Vë Jelle Shalu Për mësë dhanjen kërë një vlerë Allahu Jelle Jelaluhu kësaj botën e të cilën jetohi më namë. Dukë e pasë parashishë si kryes e mëghe edhe dukë e pasë parashishë njeri unë si kryes ma për sësër në të. Me gjithë këto parabar, Allahu Jelle Jelaluhu vë Jelle Shaluhu kësaj botën nuk ila as një vlerë. Me gjithë ata parabar, aje kësaj botën nuk ila as një vlerë. Në këtë botë aje qoj për nga marë, në këtë botë aje zbriti kitabë, në këtë botë zbriti Gjibrili edhe me lajë këtë qera me gjitha ta barabar Allahu Gjelle Zheleluhu nuk i la vlerë këtë botë urnëj Allahu që njëri ju të ndërton urnëj që të ndërton ajo urnëj njëri ju në këtë botë për të punu shumë mu për këtë shkak të di fjalë qishë nuk pëllim për i thamë si mundët që Allahu Gjelle Zheleluhu të urnën këtë botë me punu dhe me ndërtu a më stilën asaj vlerë Fjala, kjo botë të Allahu të ka vlerë, edhe fjala, se bashko me te duhet në getë botë me punur shumë, janë dikuptime dhe qareqë. Duhet i kuptojmë drejt për, për pëndrishe dhe të pëndohësëm i në fillimin e temës. Të janëren, Allahu gjëllë e gjëllë e gjëllë o vlerë në kësa i bote, e ka kuptimin, se nuk mundët, nuk a e shëllë gjikshme, që kjo botë këtë vlerë, Allahu gjëllë në gjëllënut në pregadit me pitu të qëtërën a thërësit këtë vlerë të du të meve s'ka nevojnë me lujtë prej këtu se jemi me një gjanë që ka vlerë ultimi edhe hijrati i muslimonit prej kësa i bote piteria ati në gjëllët në esër a se ka kuptimin drejtë për drejti se kësë ka vlera këtë botë duhet ndërtu për një pun duhet pas të i dës a ditë që ka pëdilësh për i shpijë z ku sa sa s'pija vetër mo. A ka vlerë kjo ajo? Në kët kuptim Allahu subhane dhe zelaluk sa i bëu ti ja kanë rid vlerat. Në kët kuptim, për çka s'e na ka thonë, deri sa je s'pija vetër, u duhemi mendu sincerish për shtëpinëre. Por ta bini se ai s'pija vetër, s'ka bimaj për diçbon. Në kët kuptim, Allahu dhe zelaluk thaan mos e lë sonë dijon, thonë çdo vlerë nga ajo e kanë marrë. Për dheri yubatis, sahaj, pëton, kubtim, ewe, mos e konsideroni as të përderisa a YouTube aty se un çdo gjë që ofroj aty që mendoni se ju shpëton, un e kam hedh prej saj. Me këtë kuptim, Allahu subhaneh ve teala lutirë neve, do të më evlerësuqet botë. Mirpo, tash deri tash çfarë ju i folëm? Kto patjetër doin shembuj? Kto doin shembuj të qartë, të bashëmbuj të esprëme kuptosh çka jami tu fol. Allahu subhaneh ve teala ka thënë Kurani i Kerim në ayat, në për ayat shumçko. Në përmet të cilit ajet Në ka spjegu me tri fjallë gjithë sejt Sa e ka tjo botë bleren A është interesant Se qatë shembul E nuk e bajn u lemot me veti A shembul nuk janë të vetmit Për nga mërë që e bajn me veti A shembul nuk janë të vetmit Njërzit që e bajn me veti Por ashtë i me rëndësi se këtë shembul Kura nërë tash, E banë se i cili njëri me veti Vetëm se i cili njëri Nuk din me mendu E qëka bojnë ulemat pra? Ulemat në freskojnë, ulemat në tërihekin vërhejtjes, ata neve nuk në lënë me në shafu gubëm këtë botë, Allahu Jelle Jelle nukafan. Fëlljenzuri l'insanu ila fahabihi. O njeri, apodon me dit, apodon me ukët bëlafaqiu me dëvërtetën e kërsiës jamiës drejtë dhidh për drejti, se Allahu Jelle Jelle nukët sajit dunjua e, sajit botë e jaka më nëjtë vlerët, pohët. Këtë që që që që i pratë asofë? Këtë që që që i në të lën mikroskopë? Në të lën pasë qërë, që që i unë e të asofë se këja është e vërtejtë kuranojrë, që nuk mund të muhojë, edhe në tal jendur ilinë sënu ila faamih. Shqë që u shtjimin që ehanë. Tal jendur ilinë sënu ila faamih. Nuk ka thon ila taami gajrihi, shqë që i min që përhanë që i rëtë. Të thonë, në të shqyqoj njëri për ju e ushimin që për e hanve. Qka është a ushimi që për e hanë ti, pro? A është pjesë e kësa i dunjo e që ti re tëmë në ta, po? A është a ushimi a i që ti për atë ushimi nga të notër e o ditën? A është e vërtet? A është a ushimi që ti ke dalë në arat e tua në këtë pranëvarë me i njëllë parat për ta selë në veshtë atë a përti, për ta për konsideru vetër Ashtë aju shqim me të silin të fjerë, fjerë, mosafirë, në shpijen tonë dhe inderon ato. Ashtë e vërtet pra, paska një vlerë. Ashtë aju shqim i tini sjenë ti për ta, mjetë njerëzi mjeshtri me kiv njeshtin, edhe tem të tua që ti zdinë bashmirë me i bo. Ashtë aju shqim që për ta ti kinë bachën tonë edhe sharton temë në botë për të bostë e vafë. Ashtë e vërtet. Ashtë shqimi a i ti që ngarë koshë në tregun e gjelë bërtë, edhe në këtë pikë gjegi thëpë vend të shpia djerëzit dhe të dhe familin tonë me gjithë misafirët me inderu me një langë fart apo me një përmë të kançme a shë vërtet ka thënë faljan dhuril insanu ila fa amihi që që pra kejpës të gjona kanë vlerë mirë po kunder vlerën e ktive tashënës të kepsu na imi nuk jemi të folë për ketës thëpë jemi të folë për halët e qiti u shimi mas 4 orë dhe mas e ti hajsh sa kanë t Ma s'katër orëve, ma s'itë fresko është me ta mirë Kusë është alë ushtimi jështë pra Allahu zhëllë në gjëleluhu Nuk në zhënë evën kurani kërim Fal janë dhuri l'insanu ila fahamihi Këshirë në ushtimët që po i hadhi E këna që në me ta se e banët gjithë sejtë Ka thënë jo, jo, jo Atë që po i hadhi ma s'katër orëve, ma s'pasë orëve qicion ju e evolucionin e ati qicion ju e ndrishimet e rezultatet e ati pra edhe kjo është një pjesë e ksta i bote që jeton ti në tam edhe kjo është një pjesë e ksa i bote apo as ka vlerë kjo dhe një një pra e hëndhë që ta është në keshtin ngusht pak pu kemi qef me në aliru dalmi pak ma gjanë me një push se këta ta është moj me si për e shokën ku shqen ka dhe ku shqen shmina e mirë regull pra Këto janë gjana kalu se vinë, shkojnë, vinë, shkojnë të njërju me adetet e zakonët e, e jetës ati. Ma në fund, ma në fund, ti gjithë se i prej të fëjt e kamës, deri të kimja krejë, kur ta ferë në hoxat e më gjitin ta në adip, edhe të ngarkoj njërzit në taksi e në ahiratit, me ka të rrota në di kamë të veta, me tatë komë edhe të bajnë të rrë të vorit i futi 100 tonë votëm tepër, mbas një katër ditëve kush je? Sa kanë neer? Kush janë ata njerëz të cilët po doin më të mësu botën, më i tregu botën dërse ja, kjo botë është një gjë e vlerëshme, edhe fundi i kësaj bote merr, e fundi, i fundi i knashtive kjo bot, i botë e të kësaj bote merr fund në vdekjen time. Kush janë ato njerëz? Kushen ato njerës që në asfjegun kur kjo botë filloj, edhe si ka fillu kjo si do të mbaron, kushen ato atu, jo, një një projektime mës ka qanës darvini për helbete, apo në zonë sa te ti ndoshta, mës deshte qanës darvini me da të reguën dhe përkësigjona pak dërë, jo bura, jo gjëmatin dërshëm, a i nuk ishte nëmër një, nuk ishte a i shkenstar, a i nuk ishte njëri që kishë për qëllim me i kontribu shkenfës, Ai ishte njeri i paguar prej xifutëve i cili ishte angazhuar për devijimin e vërtetë të besimit islam. Në ata të fillimit të fëllëi ai, edhe lëndën të fillimit të fëllëi ai, edhe u mësua në përshkolla ndoshta edhe vetë me sigurisë me Zot, ajo nuk ishte shkenc për të arritur njeriun edhe për ta ndërtuar atë. Ajo nuk ishte shkenc për ri, për ri, për e njëriut, të thirrë një njeriu në Eljerut. Elozion të fillimit të paraqitja ai në librin e tij rranjet e lëve, nuk ishte dituri, por ajo ishte angazhim për nëzjerën e besimit njërzën për besimin e vërtet të njërzën me vëqit në pushën e jo besimit se kjo bot nuk ashtë shemë e ndoj njërzën a i foli për fjallën jet po ashtë njëherë së tatë mundësimin a i dhonë një gjefinision jo me të maj ashtë ndonë fëtë ti ashtë nësusi ti ashtë që ka me mund dë njëherën me në atë regu dikush fjallë haj jetë shka ka kuptimin përveç ati që jetën e ذو الجلال لا يا فريد دير من ذنبكم اشتاقا بيتا كوكايون شكرا دم يصنف على آياته نصنق القرآن الكريم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ثم أصبح هشيما تذروه الرياح فا يثي على قصد يثي على طهشان بلي يثي على آياته يثي على آياته Se fjallën i e nuk e kuptojnë njërë ju do, aja është komplik e komplikuar, aja është zëntia, allaut, aja është e mshaktë, mshetë, tre mshetëtave të kryusit. Ta po inë gjanë shumë një shiut i cili bjentot e mirë ka përdinët me gjelbrimin e bimet e farave që bimë prej toke, rritët një kohë, njëllën pranverë, rritët një kohë e në vesh të shahat, ajo bime e merë frima, apo e merë drapni me veti, dhe të fët, në se kejmë bërë këtu, ti je një një apra që ajo bime, që për së largë o Allah u gjellë në gjelalu, apo drejt për drejt i këtë ka të regu, se ti je një pikuj që i bërë për i qili, njëllën me një arë shumë pjellore, binë këtë bërë dhe ja pjallë të bukëra, je i gjellë bërë nëse e kjesë jellë në mir Në seke s'jellin e keqe, je i faq, jaltëtua i mërtrima, rebelorës dhejnë piken e fundit, nuk të don njërzia, nuk të don fëkatumi, nuk të don rafi, nuk të don ambijenti, je i farë në kohëmën e të ndërshmive, një ditë për i ditëve, sirët të mëziti. Një ditë për i ditëve, lajmërojnë se ke dalë për i kësa i dunjohë. Kishe qenë vezirë më do tëtëtëtëtëtëtëtët Kishe qenë pas më doket, selamu alaikum, kishe qenë wali në vilahetin, i kishe pas sëndu 10 milion, e mirë, ku i kishe sëndu atë 10 milion, të më në vend, i kishe sëndu në arshu ala, i kishe sëndu në kur si jo, i kishe sëndu në ketë dunjojët të la ashe pa vlerë, në ketë dunjojët të la ashe pa vlerë, faktikish, qka kjo në shkjo dunjojët të të të lini jeminat, që Allahu jamur vlerat tësaj, qka në shkjo Dënjoja, ashe amëll e gjelëbërt. Kja është definicion e islam. Këtë definicion s'ja si ka dhonë kushik saj bote. Fa hullë watun khadra. Fa ashe amëll e gjelëbërt. Di shemboj të nga mbaristik. Veto ma i din me i si e njërzi s'i shemboj, kur dënë me ja silësu një gjopre nj, nj, nj, nj, nj, i gjonave. Fa bota në të silin jetër i ju ome t'i jem, ashe amëll e gjelëbërt. O më hoqë, o, o fëndi, të ambel pavlerë, që shmundët? Deri të asfadës e Allah u vlerë atë ja ka morë kësa i bote, edhe ambel edhe pavlerë, edhe gjelë përët edhe pavlerë, që shmundët? Po Allah e jam i dashur. E ambel edhe pavlerë, që që shmundët? Kjetësini të ara hujë, të mbëltohët mali hujë, kja është pjesë e kësa i bote, kjetësini të njerës a hujë që e ka vëndarën e datë, Ajit me mali huj në rëne ati ashtë gjelëbërt. Kjo du një ashtë ambël, këtëra edhe ashtë gjelëbërt, po e huja ashtë shto. Edhe ajo a pjesë e kësa i bote. Kjo du një ashtë ambël, dhe njën e isot një gjalitëri, apo shkonë Istanbul, e kemi një emanet, me se mundërsh prej Istanbulit mërej njëllë, të, njëll të rikëtunë këtë vendin të tëmë, në ati të japim të i një milion markë. A i gjaliri i kapë qëllë se të kërët Për me i t'i marrë, për me i marrë një milion marka Prej këtu gjëmatin dërshëm Rasullullah së nëtë sëram faët Dunja hullë vëtën këtëra Dunjoja është e ëndële gjëllëbër Prej këtu atë një milion marki të i pak i gjallin ondër Janë shumë tamla A nësë dojmë këtu nërë që i bojnë fitë gasat jeshilta Qaj gjëllëbërima është për gjëllëm në hadith Qaj gjëllëbërima ha për gjëllëm në hadith i bojnë sidë, gazat, jeshilë të kejtë, dunjoja, i do të li vajnë, të livallën, me të rëfojnë të rea që e dhe të riktu, tu janë rru parë që të dujohë se me një milion markë që ka ka me bojë, marë i fetin që ka me bojë. Et dunja, hulluëtën, këdira. Njëni, e formën e qëllë një bankë këtë botë. E qëllë një bankë edhe rëjnë popullin, i thotë me sejnë qëllë një parët në këtë bankë që e kam hafë unë, 30% do t'i keni parët me kamot. Do të thot, do t'i lini në 100.000 e do t'i mirë në 130.000. Një, 130 një popëll për i 7 milionve e matë e përët nuk e lenë me flet gjithë gjesnot. në. Gjithë natën e lume nuk e lenë me fletë. E mas shunti, në alitet, mas pak t'i flenë a i qi ka ma shumë, këtë rast. Mas pak t'i flenë a i qi ka ma shumë. Mas, mas shumë damtot a i cili 30 vetë për në ingurbet edhe parët i sielit e bonka jene për me i donë 130% sa i boni me në kështu 1 milion marki kam kursi për 30 vetë tash do t'i qoj në bonka në filonit 1 milion e 300 mi për një vit 1 milion e 300 mi për një muj po i qoj pra e me këto 300 mi do t'i baj 100 mi pun e ato 1 milion bërë rrasull mel kria molit ato do t'i ruj do t'i keba to Edhem as mas mas mas 322 pun, ilak i bankën, i la mallin në bankën ata sa di, po fiat i vë fare ve daun një som i vogël. Edam një shumë që ni marr kash për ta blenë Mercedes 760, për ta blenë kar, për ta blenë kar me modelit 1998. Sot me vozit. Triplesh nuk e din se ka kar sot vozitet është model 1998 i ati vitit halashka s'ka anë. Këta ples nuk e din, këta e të rritë e din këta. Si mundet me vëzit njëri prej nërëve kërrin vitin 97 a modelin 95? Qish mundet? Po mundet i, i konstruktori e ka para pa një kërme e prodhu fabrika e bëmve për me vëzitaj 98-ëtën. Unë jam aqtë das, a i kërku së në shimimark, unë jam aqtë das i qoj letrat e mjërën fabrikë kam uni yap 120000 mark kam dëshirta vozit para se dalë vota tash vet një vit përpara edhe ai keri vem postë te shtëpia vem postë te shtëpia pa problem posta ta vjen te shtëpia si piesh e si para ban çito i dan ki por por tu qenash ktu e më sfari me para te nda me por çaq mber te vësin nidit pidir ve tunga maz duniya as na gjelbrimit edhe ambolsirave te asaj e ka përçaft ni pleç ni plep dikon e qërëve ju karë rreni me thonë inna lillahi o inna ilajhi rajehun na jemi të allahut edhe të ajkemi mëghti na jemi të allahut edhe të ajkemi mëghti ku është libreza kërësimit ku është nëmri bingos ku është nëmri lotës kjo të njo është ambel edhe është gjelber por mënë në këtë botë në parkin e lulisht e në, në qitetit Gjenditën e lume se ashtë ati i gjelëbër për fidane puno, i merë 20 mark, apo i merë 200 denor të Macedonijës për një dit, dokon se pak, kur ti bajnë shesaf se të kejtë stazhijet, i ka 30 vit, ka 300 dit, boj 9.000 dit, 9.000 dit, kush prit ka 200 denor, e mulle me shkute super bingo, a gjemë e i bodi qka proaktive pareve, me për shkurti, me i rritë për një në. Se ati e pujë për 100.000 mark, A tje përjëpëshin për di milion markë E kur ta përqa për slepin Kër e ki numërin e bingës Kus dhe ta rri, kus dhe ta shqeqon A më përda ma zekës të onë e pra E ke mërzit vetëm Edhe e ke mërzit familjen Allahu Gjellë Zhelelu Ka thonë, onë ja kam hjek vlerat Sa i dunohen E kam lën vetëm një vler E kam lën vetëm një vler Ajo vler e ka emnin Vlerat djërësës Të sërën e lamë fillim për e sekt E, sek. e lamë me qëllim, Ta është pas posilë i me ati pari. Ta pëse pra me punu edhe s'ka vlerë me punu deri sa t'jesh këto mësme u kuritë. Mësme jetu i kuritëm. Mësme jetu faqë e zië përshka këse i papun i ashtë faqë e zië mëj madh i kësa i bote. Hoxha i papun në hoxha lëkin e datë, për hoxha lëkin e datë i papun ashtë faqë e zië. Bujku në arët e data i papun ashtë faqë e zië. Zanatliu në zanatën e veti pa punash facezi. Aiçi e zgjat 2 orë në as facezi. Facezi as ai lajka nuk din ku i me i dhon kur e kanë jet me dhon. Ja për shembull, në psekë një rasë shumë të freskët kur jemi na gabim kur zdim ku i me i dhon. Kur një rasë ku ras, psekë. Tash ti xhemat jam, ju po e shihni shumë mirë se janë shpërndar disa groh. Janë shpërndar disa grad ziza, disa mur me disa mavita me çonta derm der. As e vërtet me qënës atë ashe vëndër në bërë anë që mërtit e mërtit hajde pra bura këtu për e bojmë për e lirojmë jo veç hoxha me full për për për për për për për kush janë këto kush janë këto që prej një derëshin qëtërëndalim prej një nëzëdalin qëtërëni kush janë ki gjëmokas kashkala bëllëk unë për e shof se kadal kadal hemen sën posil me prej ative në rahat prej një derëshin Vallë, më mëndon që populli është rreth Elbet, se këto janë fugarat. Një grup të varf për të cilët duhet me i dalë Zot e njëron një dinar. Më mëndon që populli është kështu Elbet, jo jema të ndarshëm. Jo Allahu jam i doshur. Kto janë ato? Kto kush janë pra? Kto janë argatat e patronave të cilët më mirë me e marë një qasë i gruë, me të më tesha, e morr një çafi grua me ja vurshtonte me fersha e më ia vënë 10 miliardë ajnë akşam, se më ne i nduqeam tashat e ati të rickoi sti mazimot botit. Tëna rgatat e patronave dhe shesën mallin e dyqanave modern në Çontë. Kto janë gratë të menjërsve kur punojnë biznes në mesin e budallave. Kto janë rgatat e njerëzve të menjërs. Pra un kur ti ndëgjoj ato patrona që moa veten dert, soi ja hu, do të ko interesuar. Sesh kishen ai shumë ton punën e meve. Se ato lajmrohen për fukara, ato nuk lajmrohen për punëtor. Ato janë njerëz që kanë 600 mark mujin, agjaliot e drejta jote. Sa ka mujnë ajo që slishën grue pablej për e asajt di shka në bërë. Për e njënës një panullë, për e qetërës një gjimlek, për e qetërës një pashrapa, për e qetërës një di shka, për e qetërës një di shka, një patis një përstallë, i kanë mush ormarat e veta me tesha që si din i zotishpijës, edhe faktikisht asatës i din, asatës për ti përdojrë vila të një ardhë, për shkak se në Edhe jo tja blejn tesha sot për 25-30 një vetve me istrinçi i, i kançer, e mas 20 vetve që dot me vlerat asaj endon, dhe një qëtër, një një një djëls, e asaj përndon vendkretës në botë tjetër, një në jap gjers, e çetri jap patrullave pasorieën për u borrit. Interuari Jamor, ka zonjë njerëzve të spija, se këta njerëz me çanta që hinë na për u borrna janë të varfur. Këta janë puntor me rrok. Këta janë puntor me rrok. Këto citni jashtë u borrit përveç që mos ju vjen mora. Prë Allahu xhallajelaluhu u s'kani projeksioni para ti ne asaj. A s'ju pyet Allahu xhallajelaluhu? Si pse s'ju pyet? Pse s'ju pyet? Pse nuk ju pyet Allahu a keni shkuar të ngjender qytetin që ka dalë me shafi me li pun e ju s'keni shkuar me marrë si mos kishi pun. Për këtëa nuk u përgjigjni. Pse s'keni shkuar me marrë poli pun ti s'e me merr. Pra edhe kjani punëtor i huaj, nuk përgjigjesh pse si ja këtë punë? Pse si blen? Mos avgati shumë që kësaj pune i keni shon kujdes se çerat çerat po bëlojn me mençuri duke i konsideruani palën çetar budall. Duke duke pasë në mesin e ktive dan me punu, edhe këto lojna janë pjesë e kësaj bote të cilës Allahu xhalle xalalluhi ja ka marr vlerat. Nuk i la vlerë hiç. Resulllahu alejhi salatu sallam. Zemat ndarshm kaloj një herë ka një fle. Ka një ple i katulit një katoni këshin qitë bërloqët e veta jashtë katunit me niverën që shekan adet muslimanat i qesin jashtë katunit e kur jam të bërloqit tash përdu me të tek një gjo kër, të hadisi por jashtë të dërësit cëzodit muslak jashtë të dërësit cëzodit deri tash me katunin ton mas pastrimit dira ke kimi fatu hullë bërloqë më një katunit të dit janë të në qizumë kamerë me otëm me gjithë bërloke dhe me enëm me të cil Po proces dënimi kur gjyven e chatime divernas ka do të ken mundësi më mbrojt. Janë në lentën e kamerës video, tinçi zunte derbër lokin katon. Do të, të edirë këton. Dëtë dënohen 100%, do të dënohen 100%, do t'ju vënë dënimi i trash, po faktikisht nuk do të ken mundësi me thon, unë se kam çit kët bërllok. Se do të afrojmë me sinin e kamerës më pa veten natën te çit bërllokin. Kët tinçizim e kam bënë vetë. Në Paqëllë Allahu Resulullahi Sallallahu Alejhi Vesallam, kaloi në një fshat ku kishte një çmenduri. Qali ka bërë një katun. Resulullahi Sallallahu Alejhi Vesallam, edhe ai i mori disa bërloçe në dorë, edhe nikot. I mori disa bërloçe që i kishin hudhën në nikot, edhe i tha që mati tvata ne Sallallahu Alejhi Vesallam. Në meskitë meskitë aty në meskitë aty në me fienave, katëndarët kishin hudh një një dele të gordhë i mora të ndorën dhe para dele të ngordën i fa shumë i rrët, omë, umë me pjevë, që kjo dele, që e kanë pruvë zëti shpijën sa në ketë vendë këtu të ngordën, nësi që i kanë ngorë, a ju ka vrimë me prukëto, këtu në fa, a ju ka vrimë fa ative me prukëto, fa nja Rasul Allah, Ato nuk e kanë konsideru këtë delë Bel min havaniha alkuha Ta pëse i ka huk vlera Sa të e kanë qitë të Ta o bura A ka më kjo delja e kësaj familjes vler Ta në pëse i ka huk vlera Kanë hud në burlokja Rasul Allah Ta Allahu gjelle gjelaluhu Këtë dënjo edhe më me pak vler Se e konsideron se delja e kësaj familjes Kjo du njohët ata Allahu edhe ma pak vlerë ka se vdelja e qështaj familjës, që ja kanë qitë këtë ngonë. Atje na katonisë kujqesë me bërloqët tash, atje me shku, me shqyqu, me shqyqë, me shqyqësit, edhe më një are, si pas këti hadisi e kemi përdesir, me unalë, me mendu, me thonë, e, eh, kjo është du njohët. Këto ishin kejt gjona që ju përdoreshin i ditë të kejtë kanë, kanë qenë nga përdur të tona. Mokas, a kejtë punë me ta? E për shkonë të, shkon të të ato vendë dhe vla u i dashur, edhe tur banë u gjumë të ka shpia në armën e në vomën e shtruar. Qishtë njithës për i borlokët të ka shpia, me ikë për a thaj që a kejtë të ka ju shka dhe shëmirë, që ashtu dushë me unisë për i kësaj dunjohë të ka hireti. Që ashtu dushë me pas apetit, me ikë për i k Qishmi ikë, prej kësa i dunjoj e ikët gjëmatin dërshëm, veç me një menirë. Menir, ajo menirë ashtë që titë ikë është prej kësa i, pre i dunjoj e me punë të ndërshme dërri të vorrat. Kësa i sojnë me ikë prej kësa i, i dunjoj e? Me punë të ndërshme dërri të vorrat. E pra, kër ikë prej kësa i, i dunjoj e me punë të ndërshme dërri të vorrat, Athar që kalojnë këto botë në për një rrugë të cilës rrug Allahu i dha vlerën dhe i tha in hadha sirati mustaqiman fatteb'uh fa kisha rruga e ndershme shkonim rrapa. Të la rrug rruga e thunës. Rrugën të cilën e shoshron besimi, rrugën të cilën e shoshron ndarja e akhlaqut e njerëzit, rrugën të cilën e sh shoshron ditoria, edhe e shoshron qiella e mirë në përpara rrugë. Edh rit e vendi ku i dorëzohesh Allahu xhallad zelal u xhallashanu atherake lon ke botë mas spin ke botë mas spin e pa vler dash pa vler e ke fituar xhetrën ashtu si ç'don Allahu prej robit dat me fituar Ed-dunya maluhuna maluhun ma fiha illa dhikra Allah wama walahu waliman wamutalima fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam me hadith kjo bot ash maluhun Melun dhe me thonë gjënë malkume, këtë botë e ka malkua Allahu gjëllë gjëllë hëllë uhu, gjëllë shëllë. Fa melunun mafiha edhe qëka ka në tashë malkume, gjithë sej qëka ka në tashë malkume, o kanaradë, pëse na që i këtu Allahu gjëllë gjëllë hëllë u pra? Bas i qenë ka malkume, pëse dhimë në këtu, normal, që ajgjali, i tili ka mësu, ka shkurë shkollë të të të të qarë, 8 vete ka bajt trajtë në qapja ka këput qapan qaj i cili prej shkollës si nora angazhu me shkollë, shkollës mesme 4 vete i ka bajt libra në shpin edhe ka mësu ka donë provime qaj që ka shkun në fakultet edhe ka kalume një fakultet shumë të randë problematik prej problematik, problemeve të kësaj bote ka mësu natën e o ditën me zelë ditën e provimit ditën e provimit kër dhejnë e të dhera me i para doktorave në komision që këta paramendone këtë gjalin edhe paramendone atë shka i ka vesh katën e dhëndrijes për po do në me hi të nusja në dhëll paramendone i këtë di edhe kia është në këtë du njo edhe kia është në këtë du njo të ditë njoni do në me hi në provim qëtri do në me hi dhëndër të nusja e në regull pra ki që ka hi në provim që sham rena ki ki në provim që po hi ki që po hi në provim me që el zemrën e këti me që el zemrën e këti mrena kejtë një shashemushme edhe kejtë mërzi kur të kuritët adit. Ditën e provimit, ja rritësht, ja kuritësht, në regull. E këte nusja, ti ka rrubabën, në ka rrubabën, në ka rrubabën, në si ka rrubabën, në ka vdihir, shepatën, qishke, qishke, ka i dhondër. Njoni pra shka atut, kur ka dali për provimit, dhe që, a i qetri ka vdekë të nusja. Ka vdek Sa vajza nona dhe baba ja vëqitën duvakin krije ditën ejte, ata vëdicën në kërë këtë botë. Në kërën duke shku të burri. Sa vajza dhe ju ka ndodhë kjo në këtë botë. Nuk kanë numërë. Sa dhemi ka vejë shëqnija vetë me tesha të bukra, për me ishti dhëndër para se me arë nusja kanë vëdikë. Shqiptarët e kënu në këngë njonin prejktive, a i thanë këti i regja i nonës, Për shkak se gjoki e kishmit me teshat nusës Para se të vjen nusja në ngrashtin e vetë të ushti Kjo kanë dëdhi së rrisë një populli U bo kongë dhe u këndu me shekuj Ati që hini të nusja dhe vdic atë natë para se të del drita I veshën me teshat reja Qa u borë asë jasë e familje Qishish mëngjesi asa i nonës I njënës nonë dhe i qetërës adit Këto djigjonat ku janë këto Këto djigjonat në ketë dynjojan ku jetë të në ti në këtë bot rritët për mali dhe duhet mirë për natër e dhe në rizë vdes dhe të atë natë shkatë a veshë në këtë bot rritët që unë i së të vetë i ban para një, një moment para se me e bosi net e mid baba në këtë bot e vrat njeri unë reja prej qëllë i në momentin më të mirë ashtë pjesë e kësa i botë e dhëllë allahu gjëllë gjëllë e dhëllë allu e dhëllë nja me le une a i si teke shenë bojt pa tha Kjo bot është e malkuar. Kjo bot është e malkuar. Në këtë bot një një një punoj. 30 vite me ravë të bëjt dinar për të ndërtu një kolibit vogël për të këno është me familjen ta. Një natë pahiraj u djega jo. U djetë. Do me thonë kji prej 6 vetëve u bot 30 vetëve, për du të me kësit e matë për me janizë të kravë. Ska shansë e dunja me l'una me l'unin ma fiha illa zikra Allah o me wala o alimen o mutallima kjo bot është me l'un me kujshien tanë gjëmatë jam indersëm me kujshien tanë ilun ato gazozat e saka ku gjithë ditën barës dëritë rritësh me ta rrinë të dhvjetën bongë me ta rrinë të dhvjetën bongë me ta e banushtëri e në bashkë me ta borës dhështë i familjës për një mësit një dhvogëllë Jedhë në është një gjashtë dhët vetë ta në së folmo Kjo botë është Në këtë botë janë të shembuj Në këtë botë janë të shembuj E rritë qikën Një zëtë vetë në këtë botë Edhe me ndonë ti një ditë me durë të tua Me janu duvakin asaj Ajo e merë duvakin e vetë Në përkom ditit para durëve të babës Edhe fanë qafën si pas i do në gjive Të asaj të mykë të amë të kajtë Qashë e ka darvinin në sus Nuk e pak diturie zëmës, të së nët i të dojnë, të të se ti, dhek i e dhek dhishme, gjojë rrugën të ne dhek, anë i mojë baba jëtë, ka kallua jo e baba larnë, a jo e baba e nëna, me t'ka mëzuti ku duesh me shku, ka përëndu mojë, ta është ti duesh të jeshe emancipuar, duesh të dashërojës vëk, mojë telefonin e kinë shpijën të ne, mojë me dhek miru dhe shmoj, a halua poprit, baba, a po i k E pra, nuk i ftilon a i qërë i plak pund, i ftilon kjo me ka tërsi i kjo e reja, di javë mas i qkoj e të amore, dua kjene vetë në përkom, mas shumë t'i kuj i delpun, mas shumë t'i delpun hoxës. Thaj do gjapenishti, shka me bo? Me drejtu, për kërë është ramove a mpite, kërë është ramove t'ja, pat hoxë a ditë, për pat, ku ka hoxë a kërë është ramojshë t'i? A veç kërë duhet me drejtu hoxë a gjindë t u shajtë mu rarë, mu përla me banëm shka banëm, apo li fali apu, në mëntonë, s'ka me li fali në mëntonë ku, ku ishë ti, kër u shëpa se shashti, ku isha une i ndëruar gjëmot këta janë kejtë lojnë adhe sliçnit e kësa i dunjojë të cilës Allah u gjëllë gjëllë u jamur vlerë fa dunja me l'una me l'unun ma piha, e malkuar dhe gjdo gjonë ta e malkuar fa illa dhikra Allah nuk ashe malkuar kër ti thuë La ilahe illallah Muhammedur Rasullullah Thu la ilahe illallah të punajote Thu la ilahe illallah i kapën për bistin e shatitan Thu la ilahe illallah i kapën për volonin e kërrit ten Ama për shka për kapën i mitash Unë me dalë për i gjamiës Po thëmë për katun temun është për shkojnë më largë Po atë qërat katunë e inshallah e më mirë I vetë një kërë në katunë është që si funksionon kasetofoni mrena kërë e jam. 100% e di. Si të kjetër dhe një kallëzërë. Qerë që funksionojnë po, po a janë një interesant të lidhën të mjeshtri elektrikut kërëve me të futë më në qelsit më u kalë më një harë që ajte. Nes me kalë qelsit, të në nësë kasetofonin, e mesë kasetër e shëmë punjë. Qenë fin janisa i më një harë me maqinën. Edhe kasetofoni edhe maqina për një harë, zbashku. Tian si muzik i zuu. Kto njer zi si an notizhu mo. Kto njer zi si an do lasila asdo do lasila do lasila zëvimi. Paska më e komplikuar se kështu ti je më fmujsh me fjalën. Ska jo, ska jet me, me lune malkume, nuk nuk nuk thekso drejt e njër, nuk la, ilaha, ilallah, me alkume. Kto njer telefon la ilahe illallah. Ekstramoj me filmën e Chelsea të parm para e Hernker. Këto kanë qëfë me javë drejtë të hoxë a majë sëmërami punëna? Jo, nësë më një mënirë, këto kur desin, ju, ju fishklënë ka sëtofonit e kria, këti dhe ju thonë njërzit, la ilaha illallah, majë sëmërami, ato shofin në ndër gjantaravoltën, përshkak se me gjantaravoltën, a kanë ka përqibë njënë, rësullullahi sa, se të mutunë këma të aishunë, keni me vdekë qishkin jetu. Kush ka qenë, kush ashtë dashamir i alandelonit, alandelonit në mëzbrami e shafë. Kush ashtë shocë i gjibrilit në goshtë, gjibrilit në shafë me i sbrami. Kush e ka dasë me lajken e vdekës, pasë e dësë, me lajken e vdekës e shafë me i sbrami. Po e shafë në mënirën që ishi tha Ibrahimit, ja mërë shpirtin muslimonit, sa ho? Që ishi ja mërë shpirtin atishka sa musliman, saja Ibrahim. Tisën e sh, këtë pun të asën e dëronë, sa të kam qërë, me pasë U këthi Ibrahimi, tha që qëmë tash, tha pash një njeri prej toke, derin qil, e kishte mush hapsinën me flakë prej zjarit, i dilë të prej goje, tha kështu jam unë e kërë jam marrë shpirtin qafirit. Tha, po kam qështë me ditë muslimonit që jam marrë shpirtin. A ti qënë kërën e vetë, thot la ilahe illallah, a ti që me shatin e vetë, thot la ilahe illallah, a ti që të zanat i vetë, thot la ilahe illallah, ati që ja i kur t'ja shtije kërët dhe dizalit e shqipit tënë, për me ngrejt kërën edhe hinë, e nën në kompresorin e asaj, hinë me punu nërta, i ka ngrejt vetë me dorën e vetë, tri mikille për mikrie, edhe faktikish në air i kalonë, në air, për shka këse aira, aira për po ule, si do qohë, aira, edhe përmjën ta, edhe keshët, shahat, me qetrin, edhe ban hajgare, e mbës mërami Allah u gj i është yes, lënë mbi koka ti, këjtë familia qajtë, këjtë rafi qajtë, a i faktik ishte të usha kur në ditë, ishte të usha qëtë shamën e kishtë të lëthi, shamën e kishtë të lëthi, du të pëshë la ilaha illallah, wa ma jum thikuhun na illa rahman, këta mbi koka në teme falimendërë, Allah unë gjëlle zelalu që e bondët mundën, me maletsu këtë fungështu, indëruar i gjëmohë, edhe kosën të e majë ndorë edhe dhe atë kultivatorin tanë se e ma e ndorë, duke me thonë lejë lahë illallah, se edhe atë të këndojnë për Allahun gjëllë gjelalu, edhe shpesët këndojnë për Allahun gjëllë gjelalu, edhe lejë leku i cili ka shëtit, mbita së mëtëni kilometra ka usu i shkreti, me dikantë hola, me dikantë hola dhe nësë që aja së patë nuk gandë edhe në Tanzanik, mi, edhe uriësa dhe zhabëa me hongërë ndetja. Pa Po a ju të razu A ju të razu prej Tanzanie Preju gonde tash me flatra për veta Dhe di kam të hola E më në livazin tanë me hongër bledkosët e tua A ju nuk zev, etila, e për këtërsen Dallëndishe e zev E cila në vete i banë Gjithë sej 7 gram material Mare në e në vajnë 7 gram 7 gram po Allahu jahat dikra Për me bajt një pesh prej 6 kilogramve A që të fuqishëm Ashtë fuqishëm jadha, mësë të të, mësë bërë mërë, mësë bërë mërë, më nëjërë të allahu gjëllë gjëvelu, a tha jadha gjashë herë matë forta, bo gjashë herë matë forta, gjashë nëjërë, edhe ti ti ka vëmë, edhe ti ti ka vëmë, dhe emërën që e kje mërënda, fuqit që i ka, kompetenza që i ka në vete, kur të ngushto është tu mos për po ma, të dhiste që atë herë dhe gjashë rezerve i ka, si dushë lahat për do Sa sa ja që por dor deri deri tashti për disa momente ti ka dhënë Allahu dhe lëjeralu. E çka u bën i prati, you jo just reserva, past para u rezervs rezerv, pe kollin, s'po e ndezin. S'e spiashemën asaj çelsi sigura ka stofon. Çka u bop pro? Nidelandish? As ka pa miza aja. Je të asaj as me miza edhe me skoja na. As ka pa atja u çuën për Tanzanië, merr ne kartën, merr në aflafin shijon esteti Tanzanis ku është. Preja t'je vinë dëllë ndishën pranëverë, për kur gjohë që të sen. Jo për me hongër mizat këtu i të atës janë matam lësë të të gjithë, po ato e ardhen me ta pastru ambientin ku jeton ti. Allahu gjëlle gjëleluhu isjeli ato e zdo vit, me hongër atë e që ti jetë bandam në ambientit tanë, me jetu ti në ambient pastrë. Me miliona shpëns ka dhët gram, ardhen prej skajt dë njërët në aerin, në bi aerin, aerin, në bifshatin tanë, me fluturu shtatë mujë që i povinë, dërës ta Allah u të banë urdhë, që mizat të hinë tokë, edhe të hinë virat në vrimat e veta, ti si dimnit jetoj shpata, e përverë ka kushë angazhosa Allah i jëtë donëtie. Ajë ajërin për po ta banë pasër, ti tokën të anë e pe banë jëtë pasër. Ajë ti ka prur me miliona ushtar prej s'ka i dunjotë, me jetu në ambijen të në pasër, a ti te kam të tuva pe banë vetë. A kemë mendë, a je i gjall, a din me mëndu dhe o jam i dashur, alë Resulullah i tha, e dunja me lëun, e tun me lëunun me atiha, kjo bota është e malkume. E malkume se qod një një një pëjnëve, qod një më këlluk i vogël, e, e, e pasrër ambijentit qod një një një më dikom, e mdoësa ta, me lëunun me atiha, është dëgja e malkuar në të për dhe së të qikjo fjallë, që qi po e folim në këto. Jash të kësaj Vetëm se na sjhati, dhertë fjalë e mirë, punë e mirë, djersë e mirë, mendimi i mirë, thëllja e mirë, mirë vetëm kësht janë të mallkuar. Ibadeti jon që e bëjmë tash i mallkum, thërdhja që do ta bëjmë sot tash e mallkum, kthimi jon ka kev lash tash i mallkum, kitabı jon rastë cilë cilë me tash i mallkum, vllahu nuk i jon nuk tash i mallkum, respekti jon nuk tash i mallkum, e mallku me asha ja puna që e bëvojn tritë sa avionia gjë. Të ajo tash e mallkum. Shkon me lujt e majzë brami e ndot Për shka ke dal Me lujt ke dal Po e ndot majzë brami Po e banë tjeksh Lëjt shka do me thon Lëjt do me thon me uknash Lëjt do me thon me u dëfri Lëjt do me thon me u fresku në kofit Në soazat e kofinit Në soazat e kofinit gzimit të kësaj dote Allahu Gjelle Gjelal u veni kofi Po nuk tha Allahu Gjelle Gjelal U humasit luni ngusru Nuk tha Allahu xhallahu xhallahu ma fitam ma fitam yom lar prishne nuk tha Allahu xhallahu xhallahu kurt ju bie bereqeti shkolne nuk tha Allahu xhallahu xhallahu li vaz ma fitak vasitne milione ma fitak vasitne milione kështu nuk na tha Allahu xhallahu ai nuk tha ne na ruçtin po noja dinamitin fon ai nuk tha kështu e lit pra e shtruet pra gjekneshti ai nuk na tha ne kurani kështu kuranike ati çmendetin e ju po vini pidratit kat ai nuk na tha kështu nasmiras nuk na tha ai kështu seli seli u pse, pse punojm nashi neve na hin shejtonin shejtoni hin tadion ai shejtoni hin dhe n xamirini e ndëruar shejtoni as kumrena me neve un s'po fam ka fa rasullallahu sallallahu alaihi wasalam e un po som shkataj çka shka vaj pra ta o musliman kur do falni prak me nje nejetrin me bril sa hare kemi thon prak me nje nejetrin me bril ka thon inni ara shejtan yufbisu bejnukuma un ka shof shejtanin te u baba zefen mes jane jetrin Ka për në mesin e dive që se praki njerë i qetri me brilë namaz, për e shodë shejtonim të i bohë juve dhe zvese. Që ka ka me bohë pra jafin namaz, unë e tu falë? Kurë gjohë? E dhëtë kësherë pak u kolla, se së prinshë, kurë gjohë? Bashë ba, sheqa. Pak një kësherë. E tonë në kapru purën, kemë i nga njësë përgjami, në përgjamija, ka përshkojmë, kur tishë në derajtë qirë tu falë të masë e kushkeve. Të erë që a gje e kas Unë e më nëzë të dime stash hoqë Po du me drejtu një popull Po kam qefë Me drejtu një popull Po shëjtoni pinazët e ademi në mësus Pia të herë Sa klasi ka pradhuaj Unë ju dhash gjith diploma A katër hafizën e të tifshati që sagnet Qipë si përpësoj në gjami Po a i pin kone ademi Sa diplomot as kare në rati ka dadhu Sa pradhoj pun e ka a i Me drejtë njëri në gjami E mirë Kër hina i në gjami praneven a i drejtë hesapët E shka në ban në eva e stadion? Qa të pun në i ban? A, ki i pat fajt, a i si pat fajt, ju pat e drejta, a i si s'pat e drejta, edhe qënë me arru se edhe a i shka këpi që tërka, edhe a i mëni mënyrë, diku shke aj, në e thër në duhet aj për di shka, në e thër në duhet, për shumë shka, jo për di shka, për shumë shka në duhet aj në ev. Të ndëruar, të ndëruar, të rëspektuar të ri, duni me dalë dashtët, dashtët prej Dash, dash, dash, tu duheni me virur veten prej kandhave të shejtonit. U duheni me liru veten me jetun në më një mënyrë krejtësisht tjetër, e cila s'ka lidhje me mënyrën e jetës siç e bëi ty vetë sot. Treci zot me dal. Mos dalshin çerrët ka ndujoyu jut këtij vendi tu duheni me dal, se juve mas pak ti ju ka hije, shejtani më i mbajt në rrezat e veta. Mas pak ti ju ka hije. I ka hije kujt si ti ka dalën në Vlorë, nafsht. Në Vlorë s'ka gale, xhamati jamë ndarshëm. Në blorë nuk kogali se a gjithë që 7 vëtë vëtë që s'ka në leku Së është s'ka egzistu fare Ate në është Andrehata Huj Ate në është Karola e Suedins Huj Ate në është Huj që sa kohë, që sa kohë Shaban Shaulici Ate në është Niki i Gjermaniëseve Sëndë e Huj Ate në është mudërrif ju libreneri Ate në është mudërrif o merë shërifi A të janë është që sa ko, që sa ko janë këto njërë shkajtë e ka të gjallarë. A të janë është Michael Jackson i më dërësë. A të janë është khatib i ditën zhjumohë Elvis Presley. A të janë është më la e kupëja. A të janë është ka hie me rebelizu shdo gjallë. A të janë të rebelizua. E në unë e të thamë kështo dhe se kam dërthisë mo, si të mohë. Si cëllë njeri për e shafë, për po e kishë me një përbështirë Safish në ki panonç bon njerin e vet, kis po e don at dheun e vet, mo befar zotin. Kush ka msuuti ja dheun me dor. Ku e ke msuuti ti ja dheu do me dor. Nuk lan kursi xamir, e kur s'ka kursi xamirs pra din me das atë. Din me das atë. Si shedan e don me dilemit ndor, e don me flak ndor, e don me arm ndor, e don me vrasje vllao vllao. E vrat vllao vllao, ose e rënum moralin ose e nimsmon në për ska. Pa e thamë lirisht, më sprekën të rritë e katunit, farës kanë drejta më prekë, për një golë. Për një, unë, unë dasa me të mujtë amë ati mujtë. Kështu prasë të isim, nëse një gjalli këti katunit në letër, bodë boksër i klasës pari i kategorijës ronë, edhe u shtronë aqë bukur sa që pritët medal shampion bëtë nërë. Medal me asfesin e ma, dhe gje. Ju e dinja asë krije asfesin e gje edhe shkon e agje do në me morë titullin e kampionit botnor në boks të nëron a i kur ta urdze e këtë gjalin tën ose të vene a i ti agje këtu edhe urdze a ja nërmenja se publikës që e be a i ti agje këtën i drejta mi, mi bot i shka nule po a i be për shemë 150.000 asë i karabashat zi si cilin ma betë se a i e i dhe i ranitë ratëve për çarkë që ti më mërë menja nuk të venë në rendi me hi vesh në televizor në pafsh amë në mi benë televizor? së në hi? u këtë ka zënë së në hi se a i zivi kur të venë e pëja gje a i biletin midi slupçarnit ringin kur të anuje nuk e banë me standartin e slupçarnit e banë njimi dolar një bilet amë në hi? edhe në katën dërën edhe tash këkorrava gjalintan box kafira edhe ta qënë spital me i kevë vëzëllë dhe ma trapin tanë edhe pisën hun me po ati pra ma fitët më dhejtë sëmë të ishe pëse të dvodlit për e bankes pëse për bankesit dvodlit kura është koha me kalzu nëse emi matëmir për i qerve kura është koha e që këtu sëmë të e kalzuim edhe në gjami sëmë të e kalzuim edhe në fursë sëmë të e kalzuim për kure ki milon me kalzu së emi matëmir për nga në raz A për në më dënjë darë se më ku ka shumë mishkinxja? Ja, unë për ju ka zhej. Në këtë rastë qërët janë më taftë se në. Të mishit, të kinxit, të tatlijat, të qërëfarja, qërët janë kazuse, më taftë. A na e kemi zgjënë që si rastëm e ka zusemi më të mirë. Pra ju lutëm, ju lutëm. Unë hoqë, unë hoqë i gjamirës, hoqë i cullve, hoqë i nasihapit, hoqë i hitë bëzgjumas. Po e marë kërën teme d po këzonë vendin tonë në më njërën e vetë të me ato majzbrami së për e konsiderojnë se, e këto njësë plesë që dalim për neve e bani atë që ka së duhet atë që ka së duhet e bani edhe nja, arsi e tim s'ka mësë mundur dhe nja me thonë helbet se nësë patëm faj N jo, po edhe atë e të gjithë gjithë fajnë komplet se manë funfunit për e bajnë karadash ki pra s'ket drejta në konakim tanë mengu të kërkan s'ket drejta Mirë, baba jëtë, gjallierë, baba jëtë, a ka thërë mishë dhe me arë të shpia mishëve? Të se pa mishëve e jëtë, ja plëtë, a po, qëka ke bëti? Ke qitui, a ke pas drejta atë miki në babës mëngus? A ke pas drejta më i vërësullat i në qafë dhe me arë? Qëka ka në tonë ples? Jo, jo, kanë thënë jo, dhejri sa të kjepë si këtë mrena nuk full është gjallaronë, e po adha ishte në kona këntanë, adha to ishte në kona kënt Ando shtë a më zdaqë të më nëmu po Anglez. Po Anglez mëra hoxha po hoxha se di ki leti hoxhës atë në Angli shku kërëdhavë në drunë që i takë në stadion leti atë mësele. Po më hirë mële të pja në Angli, e për në Angli si dhush pra e zoni ka ferë, po për në Angli unë e di ma shumë se ti. Unë e më konë në Angli, unë e kam parë shka bërë në Angli. Në Angli që shka bërë, ki njërë ditë më në stadion në Bruxelles dhe e shemi në stadion në des A mundan nga Anglia e vini nici një njeri në dedaldorf me xhir futboll, edhe ke çatonç 100 mijë asnjësh kënd nuk shkon në stadion me xhir futbollin, ke pit në prosokaçe i mledhin me bagër i giojm në bodrum gjerman. Siçi thotë Anglia po të bëgo. Nëse mi në Angli, na imi shqiptar, na imi xiftar, na imi musliman, na imi njerëz te xhuma, na imi njerëz të edukat, na imi shambull i xervë, shambull Atë anglezët duhet me thonë në meleven ku po luishin muslimanë dhaf pa paqurnikush pa ujë në shkrapin po e luishin ama po përçafshin. Pe ja dishin rinë, bam lojnë te luishin, thajë luish atë, po bara po përçafshin, bara mishin i popull. Bara m'sti mundoi që azabim rënshëm se shumë të shumëta. E pra parfum. Unë denjal sidhë murdhë me mua është jashtë xhumos ka mundsi më një herë. Kur ta urdhënojë Shansë nuk ka përës Këtë ka përës ka përës i urdëzëj Ani të në bim një mua se i urdëzova Me në një druhe Bini hoqës të nëse pëse me në urdhu Ju ka nëzëj masër Përëm vjullim E kam me, me midisin e shpirtit e kam Mos përfrit një ju lutëm kësi gjona mo Mos përfrit një kësi gjona mo Se këto gjona në të rpënujnë paramiletit Këto gjona në të rpënujnë neve Katonisht në treg Kë Kto jona tërp, atorqnoin pazar, kto jona atorqnoin temje të ku kur shkoin. Kto jona atorqnoin neve nqara xhamia kur shkoin me fol fjalen me ballçel, se she kem ja adet na tia ulmi ballin per kuj. Nuk ja ulmi kokun ku kuj fare. Ama pse she ja ulmi kokun ku kuj fare? Ja oja ju per shembull. Oja ju kurkui je ja ul kokun ja fare, ama bash hiç. Asas mena te ka, jo per cetrsen, jo per trimni, borg nuk i ka oja ju kurkui, hiç. Borg nuk i ka kurkui, per ça she ja ul kokun kurkui. Jo per mene mollsi, jo Po sikao bor shkorkui, hiç fare. Edhe në çdo venë e, fo, e fol fjalën, fjalën e fol. Ama çetir, sti pak m'andrishe. Sti me një venë ma than, "Ju ke çka?" Me një venë ma than, "Po jo." Pa ti me pas mujt, me pas kor diçka tani tash sukses, nuk i kishe egërtuar ato gjë më ashtu. Me një venë, edhe me një venë tjetër ma than se, "Edhe ti ke lutja, ti i lut." Pa tjetër do ti me pas portiz diçkati. E unë a ditisha të tëo. Të ska ska luajë janë të toalet. E bëmë rregull mos ka të qenë populli. Pra në nuk duhet as babos me mëmëzi tiran, as lavit mamë apo unkom, nuk guxon lavitë mamë, më marrën çe mëzis më thon, më thon lavit tonë, bavës se të shpia se kipun në rregull. Po edhe aty muë vinit xhamies edhe hocës xhamies, kryetarin e, gjamiës, e dhe hoqës gjamiës, kreatarit katunit, kryetarin e partisë, kryetarin e bashkisë lokale, ke invektive duhet më ndihujt interesat për jashtë mos tingëllojnë njerëzit. E për më ndihujt interesat, do pra, të më çën thjellshë më duhet më çën më. Inderuar i gjemot, Allahu namazin në gjemot, kabul në e bokë, insha Allah. Uh, Sej dhe ruku, tehijat, saravat, duha që i të bojmë, me gjithë hitbën, Allahu gjelalu e shkrof, në fletën e sevapëve për nga meritë dhe në fletën e sevapëve tonë, insha Allah. E nila imrim shumë të vogël, për që botën jo i vogël, a i po, unë po e zvogloj, se ka i të mësën vikatëni, po e zvogloj. Nëse pasaporta e me prega ditët që do Për çfarë dinisë jemi regjistruar në shkallën e tretë në Bejrut, në Liban, për magistraturin tonë, kemi dëshirë me krijamën e bëjmë as e bëjmë maksaqleshnie. Spedim po e kemi nisë. Edhe me duajat e juve e bëjmë. Edhe e bëjmë me dëshirën e juve dhe me pajtimin e juve, se më thënë ju të jëdhnum këtu na të bëjmë kurzuagje, sa Allahu na përcel ka të shkojmë. Nëse përgaditet pra, viza, kjo do të jetë çmaja e fundit. Nëse nuk përgaditet do të jemi edhe në kok këtu. Por nëse përgatitë të viza këna djuma e dviza, fundit, disa djuma, ja do të mzaversoj edhe një shosh muktu, ja pa do një muaj do të jeni pa dërg, po edhe ju e mirë ne atë do të dëshmohet morin, se mo na ispanali, ispanali, ispanali. Pak ju ju ju pushon kria, na nuk do të valo mi shumë inshallah, një pesë gjashtë muaja, shtata, tetë, nëna. Përkëtoj mi prap. Me sinqeritet, na inshallah provojmë të krim në fundin e muajit shtat, e në fundin e muajit shtat inshallah me izin e Zotit, edhe një edhe pak tani në atë lajrumi. Lilal Fatiha.